Oh this is my song Here is a song, I'll serenade to you Het is woensdagmiddag en dit beteken dit is tijd treffers van Poeka.no My naam is Luther Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na mysieke vanaf die vijftiger jare tot en met laas week. De hartelike welkom en allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, stop die spoene uit en keir, lekker saam, in die volgende ongeveer twee eeuwen. I can't what the world may say without your love Serenade To You Hartelike goeiemiddag aan amal wat ingeskakel is. Vanmiddag sal jylle maar moet saamleef met die fan hier achter my. Ek hoop my, my maak te veel lawaai om uh, storenis te veroorzaak nie. Maar joh, hierdie Kimberly is bloedig warm vandag. Nou, vandag het ons something quite different, soos hy in Engels sê. Ons gaan vandag luister na ee speellys wat saamgestel is dier Helga Nell. Nie uh, Dupreen, he. Ja, uh, sy is nou Nell. En weet jy, ek het nie ees gevra waarop luising he. Maar sy het vir ons ee speellys saamgestel van dier, dierig soorte in die uh, titel van die uh, liekie en uh, ja, dit is uh, interessant en dan het sy gedikteer nogals dat <laughs> die tekst vandag sal gaan oor interessante heren, oor die spesifieke dieren. Nou, dit het baie opzoekwerk geverg en uh, ek het klomp feite gekry maar hoopeloos te veel van een soort en te min van een ander soort so ek gaan die feite wat ek het gaan ek strek oor een paar uh, songs uh, en uh, ja dan uh, soos en wanner, anders gaan ons nie klaar kry nie, daar is te veel feite uh, om die tekst vol te maak in vandagse program Nou kom ons skok dan onmiddellik af met die eerste ene wat, uh, wat s'n naam, uh, Helga voorgevraad. En dit is een van Lita Rosa of Petty Page en die Likie's naam is natuurlijk. How much is that doggy in the window? No, kom ons sê, uh, honde is van die korswaarste dinge in ons levens, Ons is lief vir hulle met ons hele hart en oorlaai hulle met liefde en in oorvloed. Maar, hoeveel uh, sal jy bereid wees om vir jou moeinkie te betaal? Maak jy saak waar jou hond vandaan kom nie. Amerikaners spandeer gemiddeld so uh, 1675 tot 27.000 per jaar aan hulle hond. Nou, ja, ek weet nie waar hulle aan hierdie cijfers kom, dit lyk vir my astronomies, maar as die vraag dan is, how much is the doggy in the window, uh, hier is uh, die top 10 dierste hondenrasse om aan te koop, en uh, vanaf tiende posiesie. Nou, die Afghaanse hond, julle ken die Afghan hound, hulle sê hy 7000 dollar, wat dan met ander woorde 114.000 rand is, negende, die farao hond, uh, 122.000 rand, ek gaan nie die dollars ook nog noem nie, uh, die Doudou Argentino, is 8.000 dollar, oh, daar noem ek het in elk geval, maar dit is 131.000 rand, dit is verskrikkelijk, om die prijse vir 100 te betaal, want selfs, uh, ons sal nou oor, Rottweiler, wat ek weet in Zuid-Afrika, algemeen beskikbaar is, uh, die Canadees, Canadeese Eskimo hond, uh, is, uh, 142.000, die, hierso is die Rottweiler, hulle sê is 9.000 dollar, met ander woorde, 146. Uh, duisend uh, rand. Nou, uh, ja, ek ken hele paar mense met uh, rottweilers en ek glo nie, ek weet nie of het dierder is in Amerika as in Zuid-Afrika nie, maar uh, ja, dit was die 16e. Nou, ok, kom ons speel dan so lang die Likia Matjes, the doggy in the window, voor ons van nommer 5 afwerk na nommer 1 toe maar die volgende ene gaan ook oor rooienties. Hy gaan ons. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tank. doggies for sale, I must take a trip to California, and leave my poor sweetheart alone, if he has a dog, he won't be lonesome. I do hope that doggies for sale. I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. My love needs a dog to protect him. Talks. I don't want a bowl of little fishes He can't take a go Ja, as daai windjie so blaf raf raf, dan uh, gaan ek om omrol vir iets anders, goudvis. Al kan jy nie goudvis vir 'n hok vat nie, maar uh, <laughs> die eerste klompie liedjies uh soos mens kan verwag is uh, van meer uh, in die lijn van kinderliedjies en uh, ja, natuurlijk, Uh wat ons allemaal het voorsien van baase uh, Uh, voor die radio gesit en ons het die liedjes geluister, so vir ons amal is dit memories wat uh, Elga vandag hier vir ons opdis. Ons gaan aan met die uh, lys van hondeprijse want die volgende ene is The Puppy Song en hy word gesing dier Harry Nilsen. Nou die vijfde posiesie is die Azakwa of wat? Azawak Azawak en hy is 154.000 rand, uh, en, uh, ja, hy is een van die 10 uh, nietste rasse in 2019, is die Azawak, ook een van die dierste, hy kom van uh, West-Afrika, nou die Tibaanse mestif, vul die vierde spot, nou dit is hy, wat ek altyd gedink het, is die, is die dierste, eh, uh, maar die Tibanse uh, Mestif, hy lyk baie soos uh, wat sal men sêle noem, hierdie Tjau honde, maar hy is een rieus hond, en hy het haar en mense, hy gaan veel werk uh, om die in plek te hou, nou die Tibetaanse Mestif is 162.000, hoe oh nie, maak het 163.000 rand, uh, dit is verskrikkelijk om so prijs vir een hond te betaal, En uh, ja, hulle is relatief gezond, maar is geneigd tot oor erflike toestande soos jeepdysplasie, hypotheriose en oog, oogafweikings. Laat hulle geris gereeld toets. Nou kom ons eers by die tjao tjao. En die tjao tjao kom van Noord-China en is een van die oudste en skaarste rasse in die wereld. Die hond self is dier om te koop maar die koste om tjau tjau te besit, stop nie daar nie. Jy sal die rekening optel vir kost, lekker na je veerts uh, en rekeninge, verzorgings en gezondheidskwesties, wat so wat 11.000 rand vir hulle leven kan beloop, maar die hond self is 179.000 rand. Tweede is die low chin. Hy is 12.000 dollar en dit is 195 uh, rand. Oh, 195 rand. Ja, hy is ook bekend as die klein liewoengie. Die Lao Tsen is al meer as 500 jaar gewild onder Europeërs en uh, aangezien dit in Frankrijk ontstaan het, uh, dit was uh, die skaarsste hond ter wereld in 1973, toen net 75 in die wereld oor was Tans is daar so, wat, so 300 oorblijvende honde, wat elke jaar wereldwijd geregistreer word. En die topposiesie gaan aan, ek weet nie of jylle hierdie hond ken nie, Samoyeed. Uh, die Samoyeed is iets, hy lyk soos uh, hierdie huskies, uh, Siberische huskies, maar hy is een spierwit uh, enig, en hy sal jou 230.000 rand uit die sak uitruk. Uh, hulle kom uit Siberië en uh, is op uh, die nummer 1 algehele plek vir die dierstoonde ter wereld. Die skaars gras is bekend vir sy soort liefdevolle en gretig om houding saam met hulle glimliggende gezicht te behaag. Kom ons luister, dan na die ouwe te gesê het is Harry Nilsen en hy sing vir ons The Puppiesong. Lekker saam luister en sing som ook saam. Dreams are nothing more than wishes and a wish is just a dream you wish to come true. But dreams are nothing more than wishes and a wishes. Just a dream you wish to come true. Dreams are nothing more than wishes and wishes. Just a dream you wish to come true. Your wish will come true. Your wish will come true. Henri Nilsen met Papi Song. Nou natuurlik van, uh, kijk uh, Helga het vir ons alles nog opgedeel ook, ek het so bykie rondgeskommel aan die uh, uh, formaat wat sy dit vir ons ingegeet, uh, want sy het vir ons uh, eerst die huisdieren en dan plaasdieren en dan ville dieren, het sy dit so vir ons uh, nekies uit een gesit, jammer uh, Helga ek het jou werk opgeneek, ek het, ek het hulle nou maar dier mekaar. Maar, dit is daarom nog, hy is ons kom by die kat. Onder die katte het ons uh, sommer drie likies, en uh, twee van hulle is dier Karike Kiesenkamp, en dan is daar een dier Harry Tjeppen. Nou, om die verloore tyd op te maak, wat ek met die eerste twee likies uh se teks gaan ek nie veel oor katte sê nie. Ek sê net daar is soveel gesegdes en dinge oor katte. Uh, net van interessantheid. Uh, ek gaan soek hulle maar op op uh, Google en so. Kom ons vang 'n bietjie tyd op en ons luister eerst na Karika. Sy sing die Kat kom weer en Duintjie kat. Dis twee van die haar katte en dan Harry Cheppen. Hy sing Cats in a Cradle. Hier gaan het, kom ons luister. Jan Wilson had die kat, waar die ou nie wil verlaat. Hy het alles geprobeer, om die kat daar weg te keer. Selfs na die brede kant, om raad van om te kry. Die brede kant, die het gesê, die kat moet daar bly. Maar die kat kom weer, want hy wil nie langer wacht. Die kat kom weer, nee die volgende. is waar, die ander dag morgen was die kat weer daar. Hulle sit om op die skip en ons stuur om na saloon, die skip die was gelaai met de twaalfduisend ton, nie ver die van die land, daar het die skip gesink en al die matreuse op die skip het verdrink maar die kat kom weer want hy wil nie langer wacht die kat kom anderdag dag morgen was die kat weer daar Die boer is weer toe blauw, ja hy sou die kat wat schiet Hy laai toe sy Osanna met kruid en dynamiet Hy leer die kat toe voor, die pad wat hy sou poot, die skot speel Britannia, die kat skrik kom dood, maar sy gees kom weer, want hy wil nie langer wacht, sy gees kom Dat kom weer Om die kinders en grootmense Wat veiligheid te leer Om die kinders en grootmense Wat veiligheid te leer Kijk rechts en links en weer rechts Voor jy oor die hoofdstraat stap Verkieslik by jou kruising Dan skruk jy jou nie slap Talk by zebras lepe Waar die schoolpatrollees staan Luister mooi na Dainkie Kat, want hy weet wat hy praat. Dainkie Kat, Dainkie Kat. Dainkie, Dainkie, Dainkie, Dainkie Kat kom weer. Dainkie, Dainkie, Dainkie, om allemaal te kom leer. Dainkie, Dainkie, Dainkie, Dainkie, Kat kom weer. Om die kinders goed goedmense by veiligheid te leer. Om die kinders en grootmense, wat veiligheid te leer. Rij jy saam met ma en pa, dan wordel hulle pas. Paar ruilings en veilig, vir ingevallig as. Kinders op die fietsen en amal in die straat. Luister nou na Daankie Kat, want hy weet wat hy praat. Dein Lied dein Lied dein Lied der dein Lied kommt wir dein Lied dein Lied dein Lied um amals zu kommlie dein Lied dein Lied dein Lied ich bedanke es hat komm wir und ich kenne sehr groß menschen Dainki dainki dainki om hom te onderleer. Dainki dainki dainki. Dis 'n gekunt kom weer om die kinders en groot mense wat veiligheid te leer. Dainki kat. Soos eh uh, Karika dit vir ons bring, 'n wonder hoeveel van julle word teruggevoer na die laerskool daar daar in die Sip Sip asebe is ons nou deesdag graad, maar in elk geval, waar ons uh, saam na die verkeersdepartement toe is, en daar het ons elkeen een fietsie of een klein karretje gekryd, wat ons gereid het, en dan moes ons die padtekens gehoorzaam, ja, daankie kat het later moes so by die laarskole omgegaan, en die uh, kinders daar geleer, uh, maar ons is nog nie klaar met die kat nie, kom ons luister eers na Harry Chapin, Uh, cats in the Cradle hier gaan heen A child arrived just the other day He came to the world in the usual way But there were planes to catch And bills to pay Learned to walk while I was away And he was talking for I knew it And as he grew, he'd say I'm gonna be like you, Dad You know I'm gonna be like you And the cats said the day he said thanks for the ball that come on let's play can you teach me to throw I said not today I got a lot to do he said that's okay and then he walked away but his smile never did and said I'm gonna be like him yeah you know I'm gonna be like him and the cats in the cradle and the silver spoon little boy blue and the man on the moon when you're coming home that I don't know We'll get together then You know we'll have a good time then Well, it came from college just the other day So much like a man I just had to say something I'm proud of you, getting you sit for a while He shook his head and he said with a smile What I'd really like, Dad, is the bar of the car keys See you later, can I have them, please? And the cats and the cradle and the silver spoon Little boy blue and the man of the moon When you're coming home, son, I don't know when But we'll get together then Since tired, my son's moved away I called him up just the other day I said, I'd like to see you if you don't mind He said, I'd love to, Dad, if I can find the time You see, my new job's a hassle and the kids are the flu But it's your sure nice talking to you, Dad It's been your sure nice talking to you And as I hung up the phone, it occurred to me He'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cats in the cradle and the suits, home. little boy, blue and the man. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then. and yeah, We're and have a good time. Kets in a Kruidel en a Silver Spoon Harry Chappan het daar jy en vir ons gesing en ja, ek kan hom baie vaag weg, kan ook iets van hom onthou, maar nie veel nie. Nou kom ons by Joanna Field met meer as 10 eh, uh, we wel uh, ek sien hier so um, dat Helga het gevra don't wat Don't run away or what, wikkel. Uh, maar die, die liekie wat sy gevraagd is, Don't fly away, my little bird. Nou, kom ons praat so'n bykie oor die vogies. Uh, en die, nie, nie die bykies en die meerkies of wat uh, Met uh, meer as 10.000 verskillende voelspesies in die wereld, nie uh, die geanimeerdes ingesluid nie, word ons levens voordierend aangeraak dier hierdie wonderlijke weesens. Hulle is die enigste dierie met die uh, superkracht wat ons uh, allemaal wens ons het gehad. En dit is die vermoe om te vlieg. Uh, wat weet ons nog van hierdie gevleelde wild? Hierdie is ons 18 wonderlijke feite oor fools. Die eerste ene kom ons by een flamink. Een flamink kan net eet dat sy kop on ons te boe is. Fools het Uh, oorspronkelijk van reptiele afgestaan, die Archaeoptrix. Archaeoptrix is die vroegste bekende voel, wat ongeveer 147 miljoen jaar gelede geleef het. Hierdie voel was so anders as ons vandagse voels, want uh, dit het nie een lang benere gesterd gehad nie. Dit het ook uh, tanden gehad. Dan kom ons by die robbenweer, Die robben is aangewees as die Verenigde Koninkrykse gewildste voelkie. Die grootste levende voel in die wereld is die volstries wat een hoogte van tot 2.7 meter kan bereik met een vlerkspan, een vlerkspan van 2 meter, tamelijk indrukwekkend vir een voel wat nie kan vlieg nie. Dit, is, uh, dit sal geen verrassing wees uit dat die volstries ook nie Uh, I mean ook die grootste voel eiers kan le, wat tot uh, 1.5 kilogram weeg. Die kleinste levende voel in die wereld is die hummingbird. Specifiek die bee hummingbird, wat slechts 5.5 centimeter uh, hoog is. En, uh, ja Nog een feit wat hierdie voel is, dit le ook die kleinste eiers, wat erkie grote is. Nou luister na hierdie en het is interessant. brein of wit eiers, van die hoenders natuurlijk. Een hoender met rooie oorlelle sal bruine eiers le. En een hoender met wit oorlelle sal wit eiers produceer. Dit is nogal interessant. Een volse hart klop 400 keer per minuut, terwijl hy rus en tot duizend slaap per minuut terwyl hy vlieg. Die enigste betende giftige gevoel in die wereld is die kapipito hee van Papoja, New Guinea. Die gif word in die uh, sy gel in die vere vind Ok, dit is nou genoeg so ver, ons sal net nou weer aangaan met die Dave, uh, of, of met die fool en uh, kom ons luister eers na die ene van Joanna Field en sy het haar vraag, don't fly away my little bird. Don't fly too high, my little bird. Dis waar hy sien, hy gaan hy. He was old, as he walks lonely through the park To the bench where he would sleep on after dusk He saw a bird hide on a tree And said, listen carefully So your life will not end in misery Don't fly too high, my little bird. Tree. and he landed lightly on the old man's knee, just a tiny piece of bread, it was all the old man had, but he gave it to the little bird and he said, don't fly, How will my little bird come? man went to the highway All the cars he tried to stop were passing by So he could not save his friend who was dying in his hands because his broken wings would never mend again Don't fly to hide my little bird Cause if you try you may get hurt You will burn your wings when you Don't fly too high, my little bird, van Joanna Field. Nou, sien, dis net so gevaarlik vir die volkies, om te hoog te probeer vlieg, as vir die mens. Moe nie probeer nie, dit is. Marra, ok, kom ons kyk wie min of meer is ingeskakeld vir marra. Uh, Hallo, uh, Judy, daar, uh, en uh, ja, Helga, ek geloof, jy is Joy van Kijfkriek, een van die gereeldste luisteraars en natuurlijk, ek glo Motti van uh, George, Motti de Kok, is ook uh, ingeskakeld, Alida daar van, uh, ek denk is Alida Stein, he, van Rustenburg, uh, baie dankie dat jy ook ingeskakeld is, en uh, ja, sê vir jou vriendin Audrey, uh, baie dankie vir die compliment, en uh, ja, uh, uh, sy sê ook, sy geniet jou program, Helga so, kom ons stap verder en ons kom nou by The Wings of a Dove wat gesing word dier uh, Furlin Field ok maar kom ons noem nog een paar feite van die foels, soos ek daar nou net getrek het tot by die achtste punt, kom die negende punt, duive was die radios van die wereldoorlog, uh, wat uh, mensgemaakte communicatie methodes, wat uh, onbetrouwbaar uh, en basis was, het, uh, het op nedergeduif geval, om duisende boodskappe van die uh, gevechtslinies aan die front te vervoer. Meer as 300 duive, is 300 duive, duisend duive, is tydens beide wereldoorlogen, gebruik met 32, wat met die Deacon-medaille die wereld uh, se Victoria kruis toegeken is. Hy weet van een specifiek, wat later opgestop was, hy is, het ook besweik aan toe hy raakgeschied was, uh, dier van hy handelike macht is. Oké, okay, nou, die pikke wijn kan so hoog as 6 voet in die licht spring. Die vannigste voel op aarde is die Peregrine Velken. Wanneer hy uh, in sy jachtduik is, kan hy een maximum aanteken van 389 kilometer die uur. Ek <laughs> boek met whatever hy voorduik, dat hy die draak van. Want om teendaispoetie in die grond te uh, kennis te maak, uh, is ek jammer. Ja, uh, wanneer hy in sy uh, jachtdijk is, dan bereik het hy die spoed. Die vinnigste voel, wanneer dit in vergelijking is, is die gewone swift, wat nou een gewone swalkie is, wat een maximum aangetekende lichtspot van 170 kilometer per uur het. Een uh, vlieg aan die slaap, een uh, albertros, kan slaap terwijl hy vlieg. Dit sluimer blijkbaar, terwijl hy tegen 25 myl per uur uh, vlieg. Die swartbrein Albertros, die, die, dit was hy, wat ons van Prada so. Die spraaksamste voel in die wereld is die Afrikaanse grijsgepappagaai. Een pappagaai kan meer as 800 woorde sê. Die meeste species pappagaai kan slechts 50 woorde leer. Jo, net as luk water vat, hier die baie praat. Red, die skaarsste voel in die wereld, is die eend genaamd die Madagasker Potschart. Na raming bly net 25 van hierdie in die natuur oor. Uh, en die meest algemene voel natuurlijk is die Magoener. Eile kan nie hulle oor beweeg nie. As hulle oogbou wat buisvormig is, kan hulle, hulle kop 270 grade draai, wat nog verder is as enige ander dier. Door sy kop 270 te draai, het die eil een visie van 360 grade. Die papagaideikerkracht, papagaideikers kan, kan onder water vlieg. Ok, kom ons uh, sluit aan uh, dan af die voeldinge met een uh, eendse kwak. Uh, echo, nergens nie. En niemand weet hoekom dit so is nie. Goh ons luister na On the Wings of a Snow White Dove gesing dier Furlin Field. On the wings of a snow white dove, dove sends his pure sweet love A sign from above, sign from above. On the wings, the wings of a dove When troubles surround us When evils come The body grows weak The, grows weak. the, spirit, grows the spirit grows numb When these things beset the us He doesn't forget us, he sends down his love, down his love on the wings of a dove, of a dove on the wings dove. of a snow white dove, he sends his pure sweet love, a sign from above, sign from above. on the wings of a dove. the flood many days, he, he searched for land, in various ways. various ways, troubles he had some, but wasn't forgotten, he sent him his love, him his love on the wings of, dove, wings of a dove, on the wings, dove, the wings of a soul. On the wings of a dove, of the dove on the wings the of a small white dove, dove, he sent his pure sweet love, a sign from above, sign from above. on the wings of a dove. Wings of dove, on the wings of a dove, of the dove. on the wings of a dove. On the wings of a snow white dove en dit was nie Verlin Field nie, die vorigeen was uh, Joanna Field hierdieen was Verlin Husky wat vir ons dedekie gesing het nou uh, ek sien dat het nog so paar uh, name ingekom van die mense wat luister en uh, onder hulle het ons dan ook vir uh, Drini Uh, Dit is een vriendin van Judy en uh, uh, Caroline en Anton. Ek hoor jylle genee die program ook lekker, baie. Um, en uh, ja, Ivers het ek uh, nog iemand gesien wat beweeg het. Uh, o oh, ja, Motti het ook met ons gepraat. En sy sê in verband met die dieren, die navorsing is goed, Uh, en sy wil graag, uh, uh, sy wil weet, wanneer doen ons die blomme en die buikies, en by die, by die voorkies uh, en die, so enzovoort. Eendag, uh, ons sal nie die programse naam moet verander, en, uh, en kyk ons wat kan ons recht kry daar. Ons stap aan en ons kom nou, by, a, uh, bul, a, uh, Uh, die eerste, ek het ook uh, uh, uh, onder die speellijs, het ek sommer twee plaat ook ingegooi, net vir die wis in die ongewis, uh, en nou die eerste wat ek ingegooi het, was hierdie een wat ons nou nog gaan luister, en dit is The Lonely Bull van Herb Elpert. Nou, stiergevergte is een uh, iconische traditie in Spanje, en een van die bepalende kulturele kenmerke van hierdie uh, Iberische nasie, betreer dier uh, sommige en aanbid dier ander. Steergevechte is een bloedige en geweldharige skouspel waar die grense tussen kunst en brutaliteit oorskry. Spaanse steergevechte is die eerste keer onder die aandag van die westense wereld gebring uh, in Ernest Hemingway's roman A Sun Also Rises Dit het uh, bly uh, een einaardige aantrekkingskracht vir baie reisigers in Spanje, ondanks die voordierende geskille tussen morele en actiefs viste en hardwerkende, of hardnekkige, sorry, stiergevechte liefhebbers. Volgens Frommers Treverstel, voor stiergevechte in Spanje, sy oorsprong na 7-11 nagerust met die eerste ambtelike stiergevecht of Carida de, uh, de, de Toros, wat uh, omgehou is ter ere van die koning uh, Alfonso die VIII. Eers deel van die Romeinse reik het die Spaanse stiergevecht traditie deeltijds of deels aan gladi die he ter te danken. Aanvankelike stiergevechte te perd gedoen, en was vir die Spaanse aristokraat te gereserveer. Maar koning Philippe V. het uh, irritenders uh, of tendens beëindig omdat hy gegloed het wat swak smaak veredel is om so'n bloedige sport te beoefen. Die gewone mense het voortgegaan om die stiergevrichte te voet met kleine wapens te ontwikkel, die kins om die bult te ontduik, en te steek, het omtrent 1724 in sy huidige vorm gegroei en die Matadors touw vandag nog steeds aan die traditionele streng gedragskoorde. Kom ons luister eers gauw na die Lonnie Bull van Herb Elpert, sy weergauwe. Dit was the lonely bull, die stiergeveg van die bull. Ek is nooit een voorstander, ek is altyd die ou wat vir die, vir, wat vir die bull sit en duimen vasthoud en ek skreeuw vir hom om die ou op te tellen om door in die lig in te smijt uh, en toch, ek is een passe vis, allemaal keer my is een passe vis, maar <laughs> vaak kom ek in die gedagtes maar nou, ja uh, en Ek sê nou hier so Piet Wente van Pretoria het ook nou by ons aangesluit. Nou, daar is nog so baie om te vertel van hierdie stiergevechte, uh, dat ek, ek sal onmoendlik nie daarby kan uitkom nie, ons is al, al ver verby die helfte van die program, en ek het nog nie die jefani gedoen nie. Nou, uh, daar is stiergevecht seisoene, uh, die Spaanse somer is gewoonlik baie warm, En ja, dit, dit, dit, dit, die, die, die openingsparade, stiergevechte, begin met die openingsparade, dit is die hoogst verwachte oomblik waar die Matadors en hulle ondersteunende groepe stiervechters uit die tunnel kom en uh, om die pit of die ring loop. Dan is daar die Kaapse verhoog, dit is niks met ons Kaapse doen nie, uh, die Kaapse stadium is die eerste van drie dele in die stiergeveg en uh, in hierdie stadium toets die matte door sterkte van die bul, met een reeks tons en passes. Uh, dan kom die piekkoor door verhoog. Die piekkoor stadium is die tweede deel van die stiergevecht. Die piekkoors is stiervechters met perd en uh, beskermende wapenruste. Die killing stage is die by die einde rond, die moord sluit in, 'n uh, die stuurgeveg af. Die bul is moeg en swak en uh, van 'n uh, bisies in steker. Die matador skyf in met 'n klein rooi kappie uh, en een lang swaard wat hy in die rug van die bul uh, sal indyk terwyl 'n uh, indruk terwyl hy uh, 'n laaste stoot na sy tormentor nou maak. 'n skoon doodmaak verdien meer respect. Die bull kantel om en die assistent hardloop om sy keel af te snui. Voor die uitstekende prestatie kan die stiefvechter met uh, die oor of die hoef van die bull beloon word. Jo, ja, huh? die bull word aan een pak perre vastgemaak en uit die ring gesleep, terwyl die matte door sy oorwinningsronde maak. Nou, een stiergeveg staan uit 6 bulle, 3 matadors en een span assistent bilvechters. Die hele geleentheid kan uh, 3 tot 4 ure deur. Nou maar, kom, ons gaan nou eers uh, afknip om te luister na vandagse van die spot. Dit uh, is altyd so in die middel van die program. Ek gloe, dit moes al die middel van die program gewees het, maar ek praat so baie en my, my uh, mond word droog is ook so baie praat. Kom ons luister na Jan Spies uh, en hy vertel een story van die hond wat sy naam waaksam is uh, en uh, ja, waaksam sy mannewaal is. Kom ons luister, hier is Jan Spies. Ek en een, een ou vriend daar oe... uit die Kaokoeveldse wereld in Zuid-West gesels nou die dag leeuwstories en uh, hy vertel my van ‘n merkwaardige hond wat hy gehad het. Die hond sy naam was Waaksaam. Hy sê maar nou dit met die hond gegaan soos met partij mense en dis laat hulle kleintijd hulle name kry voor laat die mens nog weet waarvoor hulle uitgeknip is want dan krijg jy Churchill sis en so, en as jy hom die verkiesing vraag, wie sy kandidaat, dan sê nie, hy het een gehaad, maar is nou uit tussen hulle, of sy naam is Napoleon, of de wet, na as die naaste wat hy aan die front kom, wanneer hy na een boksgevecht kyk, of die meisikant sy naam is Sophia Lorne, en as sy groot is, dan trouw sy net eenmaal, hy sê, en so moes die waaksam naam eindelijk slaap saam gewees het, maar behalwe slaap, het hy daarom nog een ander liefde gaat en dit was om klippe te ja is jy dit gooi. En jy kon vir hom niks beters doen as om 'n klip te gooi, in dan holle en dan gaan hulle die klip, en dan bringe jy hom terug, en jy toch net weer moet gooi, en die speler en jy nie moet ophou nie. Hy sê, en daar kon jy daar mee aanhou. En in die tyd wat waakzaam op sy stikke was, met die klip achter na holle ry, toe kom daar weer 'n klomp leeuws en hulle kom maak daar op sy plaas en die boere van die omgeving kom trek daar saam met alle hulle honde en eenmare vroeg toe spring hulle van die huis aan weg en sy sien sê pa moet ons verwaak saam op probeer saamvat, hy sê ja, waak moet ook saam en mens weet nooit waarvoor kordaat stik, hy dalk aanvang is tussen die leeuws beland nie en is daar weg in die richting waar die leeuws gebril het. Die kerrel sê en na soe rukkie toe begin kry die honne die leeuw reek. Hy sê en daar het hy die morgen gesien hoe besky jy tot selfs die dapperste hond kan word as hy in die omgeving van die grootes kom. Hy sê want die hond loop staan daar waar hy die reek kry doodstil en hy hier voor om op die grond en hy rek die kant toe en hy rek synt toe, jy is eindelik bang hy val om, maar as hy reik lyk het, hy is bang hy druk sy neus tegen 'n warm koel, en hulle hare staan oorrent, hulle lyk soos omgekeerde skroopborsels, en as die hondes so daar rond beweeg, as hulle dan nou nog beweeg en een versitte voet dan doen hy dit op 'n manier, la jy sal sweer, hy is bang hy trappe landmijn af en hulle het hulle ster te geknip, hulle die punte onder hulle baarse sit, en hulle voorbeene vast omtrend. Hy sê, en as hulle dan nou op hulle plek kom, waar die reek baie skerp is, vir al so teen een graspaal, hy sê, dan vat die hond een gras stingel onder, en hulle loop hulle so met hom op, met die neus, dan met die linker, dan met die rechter neusgat, tot boel by die saad, en daar draai hulle om en hulle ruik hulle af, weer tot onder, en hulle vat hulle een ander halem. En as hy op 'n plek kom waar hy ruik nou soos laat het smaak of die leeuw daar ingetrek het, dan ruik hy vir daar of die leeuw wil daar uit die graasalimpie uit uitruik. Die kerel sê en hulle sê toe daar dit sy nou nie help om die honde te wil verder nie, hulle sê nou maar bietje selfspoors nie. En hulle het net so een eindje geloop, hulle sê daar as die leeuws en hulle schiet, en hulle schiet in hoe mannetje raak en die hol so dere laagtekie en op die laag te se ander kant daar raak hy net weg tussen die gras toe weet hulle het nou geval maar hy is nou gekwes of dood en hulle loop een eentje nader en hulle gaan staan daar en wonderboe wonder kom hy honde by maar toes die leeuw reek nou baie kwaier hy sê toes het nou nog al die tyd geknijpt die sterte aan haar en ruiker en als een partij honde drip so licht weg daar laans Hy sê, maar hulle krij geen hond so om nader te gaan na die plek toe waar die mannetje geval het nie. Die kerel sê, en daar met die sakkelerie om hulle honden voorn toe te krij, laat het hom byval van waaksam. En hy sê vir die andere kerels, mense, maar ek het die heel morgen dan ook nog nie my hond gesien nie. En hy roep en hy kyk, en daar sê hulle vir waaksam van achteraf aangestap kom.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 en toe die klip trekt toe het waaksaam net so skyns in die lucht opgekyk laat hy kan sien in waterkoers klip precies gaan dat hy kan aanpassing maak die man sê en hy gooi baie moe netjes net daar waar die leeuw weg geraak het en waaksaam hart loop maar nou sy gras hoog het staan syke banke banke hy sê en hy raak waaksaam so weg in die gras en hy gee so hoe haal dan kom hy bo uit en as hy weer weg En dus kan die laaste bankgras raak waakzaam weer weg En hy maak die spring en hy gaan boe oor die bankgras Hy sê en daar het waakzaam net weggeraak Hy sê, toe skiet hy daar vanaf rechtuit in die lucht op Laat hy daar hang soos die springbok wat pronk Hy sê maar toe het waakzaam al klaar omgedraai Toe kyk sy gezicht al dus kan toe Hy sê 'n waaksaamheid nog so gehang toe begin male al met sy pote om te hardloop. Hy sê en dit moes verweksaam die bitterste dinge sy hele leven gewees het, laat hy op daardie sekere plek nog weer moes afgrond toe om die grootste vastrap vir die langste sprong van sy leven te kom maak. Hy sê 'n waaksaamheid daarom tot op die grond gekom. Hy sê maar toe hoor jy net gras en takke kraak en hier kom waaksaam.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 Hy sê en van toe af het waaksaam net by die huis geblei, jy het hom nooit weer uit die huiskamp gekry nie. Hy sê en achter een klip aan het hy ook nie weer gehaad, loop nie het die levenslange wantrouwe in hom gehaad. Ek sê vir hom man wie, dis nie net wat die naam betref wat die waaksaam hond nes een mens is nie. Ek sê het lyk vir my ek erken in hom nog iets van partie van ons mensse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 Om na Jan Spies te luister, kan mys hoor, hy is een bewys daarvan, dat dit is nooit eindelijk wat jy sê nie, dit is hoe jy dit sê, wat saak maak. Hy, uh, hy praat met prentjies. Oké, okay, ons stap aan met ons program en ons kom nou by een, The Little Red Donkey, en dit is die troggs wat ons singt. Nou, oor een donkie het ek daarom so dit en dat gekry om te sê, <coughs> nou, die volgende ene is uh, oor een peert, maar ek het sommige hou by donkies, so dat ek hierdie donkies dinge kan deerdra van die donkie af, deur die peert, en dan kan ons by al twee liekies luister na die uh, situasie. Nou, Verduisende jare is donkies die helpende hoeve van die mensdom. Hulle is die oorspronkelike lastdiere in die lande van die wereld en is baie, in baie situaties word hulle as die voorkeer vervoermiddel gebruik. Donkies is baie meer as a, a alledaagse dier as perde. Donkies is werkelijk een hoogs, Uh, intelligente dier ten spuite van populaire wanopvattings. Donkies kan vir meer as 50 jaar leef. Donkies is baie sterk en in intelligent. Een donkie is sterker as een paard van die grootte. groote. Donkies het uh, ongelooflike geheur. Hulle kan aries en uh, ander donkies herken waarby hulle tot 25 jaar gelede was. Donkie eigenskap, uh, donkies skrik nie makkelijk nie anders as perre, en uh, het een skerp gevoel van miskerigheid. Donkies het een reputatie van hartkoppigheid, maar dis te danke aan hulle hoogstontwikkele gevoel van self behoud. Dit is moeilik om een donkie te dwong, uh, of bang te maak, om uh, dit te doen wat hy als uh, strijdig met sy eie belang uh, of veiligheid beskouw donkies is meer onafhankelijk pe, uh, in hulle denke as pere en sal redeneer en besluit te neem op grond uh, van hulle veiligheid. Kom ons luister eers na die uh, uh, uh, Trox's little red donkey voor ons dan verder aangaan met donkie donkiefyte. Hier gaan hy. Lays in the town door van die 70'er jare het was een groot uh, gunsteling geweest. daar die tyd die program gaan aan die volgende liekie gaan wees ou Ruipert maar ons gesels verder oor die donkie die opleiding of die opleiding van die donkie maak staat daarop om hom of haar dier woorde en daad te weis, dat hulle jou, jou kan vertrouw, om hulle uh, tegenskare te beskerm. Hulle leer wat hulle wil, en uh, hoe moet, wat, wat, wat, wat, die is ons nou, uh, ok, wacht, kom ons sê, donkies kom uit ge, woestijngebiede van die aarde af. Die woestijnomgeving kan een donkie, die roep van een ander donkie, 60 myl ver hoor. Hulle het baie groter oore as perre. Hulle groot oore help ook om hulle koel cool te hou. Omdat kos skaars is in die woestijn benit donkies 95% van wat hulle eet wat beteken dat hulle mis nie een baie goeie kunstmis vergrond is nie. Hulle spuisverteringsstelsel kan oneetbare groei afbreek en uh, voog uh, meer doeltreffend uit voedsel onttrek. Hulle nie van die reenie en om vir lang tydperke daarin buiten te wees kan hulle gezondheid beskadig aangezien hulle pels nie waterdig is nie. Donkies is tropdiere. Donkies hou nie daarvan om hulle eie aangehoud te word nie. Hulle wel uh, baie uh, uh, enkele donkie baie gelukkig met bokke sal saamleef. Een trop sal die sterkste donkies kies om hulle leier te wees. Het is heel anders dan die mense, is het nie. Die, wel, die sterkste of die slimste dan. <lacht> Al is dit mak uh, makgemaak. En die natuur sal die looddonkie by die uh, bly om uh, aanval dier een wolf of ander roofdele af te uh, dit is die voorste donkie ne uh, of dier uh, ander dieren af te weer so die rest van die trop na veiligheid kan ontsnap donkies is een trop en uh, in een trop sal hulle mekaar op die manier versorg as wat ape en sympathies doen kom ons speel dausies een uh. Rui daarvan, uh, Oom Chris Belugnootse ou Ruipert, en wie julle, ek het op daarie stadium toe die plaat nou bekend was, uh, het ek wel, nie met Oom Chris se tyd, nie met uh, Dousie se tyd, het ek kroeg restaurant gehad, door in Daniels Kyl, en ek was verbaas hoe die jongklomp van die dorp anklang gevind het by die ou Likie, hulle, dit was een groot hiet daar in Daniels Kuil die, as hy opkom het amal wat in die kroeg of in die restaurant was vloer toegegaan om te gaan dans ja, nou genoeg daar uh, ons gesels nog uh, oor dieren en hulle maniere en uh, dit kom als van Helga uh, Nel ons volgende Likie is the chicken dance Ek het hom ook geken as the birdie dance of uh, ja, maar ok, dit is uh, deur the emeralds, is the chicken dance en kom ons luister wat dit staat te sê oor hoeners. Hoeners hou daarvan om te speel, hardloop, oor te slaan en hulle flerke te klap. Hulle geniet het ook om uh, te son baai, uh, het is jy het santijn, en. Uh, leer geleide vir die kijkens wat hulle nog, uh, terwyl hulle nog in die eiers is. Ons het net ook, ons gehoor van die rooi oorlelle wat uh, die henbrein eiers laat lee en die wit oorlelle dan lee hulle wit eiers. Is ook interessant. Hoeners het die diep gehee en is in staat om tussen uh, meer as 100 honderd gezichte van hulle specie te onderskui. Hulle kan ook mense herken en onderskui. Hoeners is in staat om kleere te onderskui. Hulle sien ook ultravalet, lichte en uh, iriserende skakerings. Hulle wereld lyk meer kleervol as ons. Inne. Hoeners demonstreer R.I.M. Jy weet nie hoeveel van julle tal van R.I.M. gehoor nie. Dis die rapid eye movement. As jy hier manse ooglede dophou, dan beweeg sy oog so links en rechts en so op en af en skielik en en weer eh, onder die ooglede terwijl hy slaap. Nou, die ho ho hoenders demonstreer ADM ook, eh, wanneer hy slaap, hy is dus in, in staat om dit kan droom, net soos ons mense. Hoenders maak vriende, sommige bande is so heg, dat hartseer oor die dood van een ander lid van hulle specie so sterk kan wees dat die hoener wat achterblij kor daarna sal vrek. Die cognitieve vaardighere van hoeners is soortgelijk uh, hoog as die van een hond of kat. Hoeners het pijnreceptore wat beteken dat hulle pijn en leiding kan voel. Hulle kan soud proef, maar nie soetsmake waarneem nie. Hoeners verstaan dat wanneer een voorwerp weggeneem en weggesteek word, dit steeds bestaan. Nou, dit is nou slim. Ek ken kinders wat het nie weet nie. Um, kom, ons gaan en dan luister ons na klipwerf. Nee, ons luister na The Emeralds en hulle sing na uh, die tjekendans. Dans ons om ons aan, die wat die dans ken, is een lekker eniekie. groepdanse, as mens by funksies is, of uh, ja, my skrimmels saai uh, locomotion is ene en hier die birdie song is ene en uh, ja, dat is hele paar sukke lekker groepdanse wat uh, goed afgaan by partijkies. Ons is nou kom ons kyk ja, hier is nog ene wat ek in gegooie somme manet is uh, die antie wat om sing is Lulu en Lulu sing I'm a tiger, I'm a tiger nou, om van tieren te geself die tieren is die wereldse grootste katte, ok dit weet allemaal, ne hulle is herkenbaar aan hulle oranje en zwart gestreepte jasse, wat hulle lijf bedek. hierdie kleer gee hulle camoufleer wanneer hulle s'nachts jag. Nou, ek weet nie of het hier ewers genoem word nie, maar wat ek gehoor het is dat die kleur op die vel van die tier ook is, nie net in die pels nie. Nou, om te help met jacht in die nacht, het hulle nachtvisie wat 6 keer beter is as die van die mens. Een kolliekie, wit, is achter van die, uh, aan die achterkant van die oore. Die doel hiervan word baie gedebateer. Sommige gloe dat dit ooverteenwoordig uh, om ander dier te ontmoedig, om hulle aan te val, terwijl ander gloe dat hulle welpies uh, help om die maag dier lang gras te volg. Hierdie dier is alleen buiten die uh, uh, broeiseisoen <laughs> Uh, mannetjes het exclusieve thuisreeks, uh, thuis dit meen uh, kudde, wat tussen 1 en 3 wijfies inneem, die wijfies het geen oorvleeling in hulle reeks in nie. So as jy aan hierdie klein behoor, dan is jy van hierdie klein. Hulle uh, reeks word gekenmerk dier reekmerke en krap bome. In aanhouding is tere met leeuws geteel om uh, bastert bekend as die Liger of die Taigon te skep. Die groote van hulle reeks of van hulle kudde, word bepaal dier die beskikbaarheid van prooi. Wanneer hulle jag, gryp hulle plooi, prooi om die nek en wacht, laat dit versmoor. Kom ons luister gauw, Lulu sing I'm a Taiga. Hallo music, Hello, for, young music for young people, people. in Hamburg. I'm a tiger. aan in die volgende ene, terwijl ons nog gaan gesels oor die tiere, uh, gaan ons die tokens inbring. En nou, ek sien uh, Helga het hier geskryf in The Jungle, The Mighty Jungle, en uh, dit is natuurlijk The Lion Sleeps Tonight. Nou, ok, verder oor die tier, oor al die sub is mannikies groter as wijfies. Tiere is een van min katte wat het geniet om uh, te swem en op baie warm daar, weer uh, klimmel in die riviere of mere en dan bat hulle daar. Een tierweifie sal geboorte geë aan verskye welpies op die slag, uh, so gemiddelde werpsel sluit 2 tot 4 welpies in, soveel uh, so as wat uh, die helfte van die welpies wat geboore word, sal nie 2 jaar verweer. Uh, oud maak nie. Veel ek my, hy het baie dinge wat hy nummers affecteer. Tere word bedreig dier onwettige handel en wild. Hy is onderworpe answaar jacht om uh, hy vel en bene en vlees te bekom wat hy traditionele medicijne uh, van maak om gebruik te word. Beel Uh, beduidende menselike bevolkingsgroei oor hulle omvang het uh, geleid tot toenemende hoeveelheid abitaatsvernietiging om uh, plek te vernietig vir behuising van die tier. Landbouw en uh, as deel van een commerciele houtkap bedrijvigede. Dit is ook uh, wel dit ook die tiere meer gereeld in aanraking gebring met wat kan leid tot vergeldende moorde as hulle vee aanval. Daar word vermoed dat daar minder as 4000 tere tans in die natuur oorblij. Daar word vermoed dat ongeveer die helfte hiervan in indië woon en as Bengaalse tere beskou word. Die hele van die Verenigste Staten word die tieren as truteldieren uh, aangehou. Daar word vermoed dat meer tieren in gevangenesskap in Amerika leef as wat in die natuur oorleef. Ons luister na The Lion Sleeps Tonight en uh, lekker aan verder vir jou Judy. Ek sien jy moet nou gaan, ons ken jou program, ons weet jy baie bezig. He is the lion sleeps tonight. He is the lion sleeps tonight how we mo how we how we how we how we how we mo how we know how we mo gauwe ouwe daar so, wat al vir baie, baie jare in my vocabulary bestaan, so lang ek kan onthou, uh, onthou ook maar nie die plaat, hy, hy kom al af van die 50er jare af, haas, <coughs> kies toch man. kom ons uh, drink gauw water, en dan beweeg ons aan, na ene iso, nou, ja, ek sien sy noem Helga, Uh, running bear nou hierdie running bear is nie die bear so veel as persoon uh, wat running bear genoem word nie die indianen het mos die gewoonte om uh, wanneer een kind geboore word uh, noemel om sommer indien te term na die naaste ding wat hulle Uh, observeer tydens die geboorte. Now, obviously, terwyl hierdie al geboore was, was daar een beer wat gehaard loop het, soos sy naam was Running Bear. Ajo, uh, ek dink die meisie wat hy gaande is oor in hierdie historie van die lekkie, is uh, White Dove of so iets, for White Feather, uh, maar in elk geval Ja, dit, dit is nou weer haar geboortenaam. naam, uh, wat vir haar gegees, haar Indien geboorte naam. Maar, aangezien die Likiese naam uh, beer bevat, kom ons kyk wat krij ons oor Bire. Uh, Bire is buitengewoond intelligente dieren. Hulle het baie beter navigasievaardighede as mense, Uitstekende herinneringe groot brein tot lichaamverhouding en gebruik gereedskap in verskyde kontekste, van speel tot jag. Bere treer diep oor ander. Dit is bekend dat welpies, kerm en huil, wanneer hulle van hulle maas gesky word. Dit kan ook weke aanhou as hulle maas dier jachters doodgemaak word. Bere het uitstekende sintuie van reek, sig en gehoor. Hulle kan koos, welpies of een uh, maat of roofdieren van kilometers ver af ruik. Hulle, goeie sig, stel hulle in staat om die spoor, uh, uh, wanneer, uh, om op te spoor wanneer vruchte ruip is. Sommige species Asiatiese bere bouw neste in die bome Hulle kan het gebruik om weg in weg te kryp, te eet of in te slaap. Bere geef baie om vir familielede. Hulle sal hulle levens in gevaar stel en selfs tot die doog weg uh, om een welpie of een broer of een sister uit gevaar te red. Hier is Johnny Preston en hy sing Running Bear. Thumb belt thumb belt on the bank of the river said running by young Indian played on other side of the river stood is lovely Indian made little white dove was of her name such a lovely sight to see but they tried But with each other So their love Could never be Running bear Love little white dove With a love Big at the sky Running bear Love little white dove With a love That couldn't die He couldn't swim The raging river Cause the river Was too wide, he couldn't reach Little white dove waiting on the other side In the moonlight he could see her Throwing kisses across the way Her little heart was beating faster Waiting there far her brave A running bear Love little white dove With a love big as the sky Running bare Love little white dove With a love that couldn't die Running bear Dove in the water Little white dove Did the same And they swam Out to each other Through the swirling Stream they came As their hand touched And their lips met Their raging river Pulled them down Now they'll always Be together In that happy Hunting ground Running bear Love little white dove For their love Big as a scribe Running bear Love little white dove With a love That could die Hoeka, toeka, hoeka, toeka uh, Ik wonder wat dit beteken Of uh, of dit iets beteken uh, Moet in die woordeboek gaan kyk Maar, ja, dit was Running Bay en ons het daar gehoor Dat die girlfriend Is little white dove So Uh, dit was die twee van hulle sy naam en ons kom nou weer of ons kom nou eers by uh, kom ons maak het die olifant die olifant uh, en dit is dier Henry Mancini nou Uh, so ver die olifant aangaan, is drie verskillende species olifante. Die Afrikaanse savanna, Kenia, en uh, ja, een of ander uh, bos olifant, Afrikaanse bosolifant. olifant. Das die Afrikaanse wout, die Afrikaanse bos en die uh, Kenya uh, olifant. Nou, een Afrika olifant kan tot 30 voet dit is 9 meter, van sy slurp tot sy stert groei, meer as 13.000 pond weeg, dit is 6 ton of 5.442 kilogram, en staan so lang as 12 voet, dit is 4 meter tot per die skouwer. Die Afrika olifant word as bedreig geklassificeer. Die Afrika wout olifant of die Afrikaanse bosolifant. olifant, uh, die bos is kleiner as die Afrika Savanna olifant, weeg ongeveer 5950 pond, dit is 2.7 ton, dit maar al <laughs> 2743 kilogram en staan 2.5 meter dit wil sê 8 voet by die skouwer die Afrika bosolifant olifant word ook as bedreig geklassificeer. Die Asiatiese ramba, olifant. Aseatiese olifant kan tot 18 uh, tot 21 voet. Dit is uh, 6.4 meter min of meer lang word en 4000 tot 10.000, dat is groot verskil. 4000 tot 10.000 pond beweeg 2.5 ton of 2000 tot 5000 kilogram weeg en staan 8 voet 8 tot 10 voet by die skouwer, uh, er uh, 2.3 meter tot by die skouwer. Die Asiatiese olifant word as bedreigde specie geklassificeer. Afrika olifante, albei species, leef in die natuur op een groot deel van die Afrika kontinent uh, syd van die Sahara. Asiatiese olifante leef in die natuur in Indië, en syd-Oos-Asie in in Sumatra en Borneo hulle voormalige gebied, het gestrek vanaf die syd van uh, die Himalayas, door syd-Oost-Afrika, uh, uh, Asia en in China. Kom ons luister gauw na die uh, elephant book van uh, Henry Mancini.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 kan sommer die olifantie sien loop daar, op die maat van daar die muziek van Henry Mancini. Nou, ek gaan sommer, ja, uh, aangaan met die olifant uh, op die volgende plaat wat ons gaan speel, en dit is uh, Bob Mali, en wat anders dan is Buffalo Soldier, so voor ons dan Buffalo Soldier speel, kom ons gaan aan met die olifante. Nou, olifante loop groot afstande, rond om genoeg kos en water te krijg, Mali se uh, woestijn in Afrika migreer amper 300 myl per jaar, uh, so ver as 35 myl in die dag, amal op soek na water. Net hoe groot is olifante? Wel, ok, dit, dit, dit het ons net nou deurgegaan, die verskillende groottes, die grootste olifant op rekord, was een volwasse mannelike Afrika-olifant. Hy het ongeveer 24.000 pond geweeg. Dit wil sê hy was 13 voet lang by die skouwer. Oolifante is die grootste landlevende zoogdier ter wereld. Ek bly hulle sê daar landlevende, want ek dink uh, as hy in die see gaan intlim, gaan uh, walversom kan inslik. <laughs> Bedreigings van, wat olifante in die gezicht staar, is lang levenheid en gezondheidsprobleme. In die natuur kan olifante tot 70 jaar oud word. In uh, opname van 4500 gevangen olifante wereldwijd uh, onder uh, die Afrika olifante leef dieretuin geboor wijfies uh, gemiddeld 17 jaar. In die dieretuin terwyl die in die natuur natuurlik tot 56 jaar oud word. Asiatise olifante, die meer bedreigde van die twee species, leef 19 jaar in aanhouding en 42 jaar in die natuur. Dit was in 2008 wat die opname gemaakt is. Nou, gevangen olifante lei aan kronische gesondheidsprobleme soos tibokulose, artritis en voetabcesse wat byna uh, altyd tot oor voortijdige uh, dood lei. Bob Mali is nou vir ons die reggae stijl van Buffalo Soldier. America. Suid-Afrika groot geworden. En ek meen met hy, jojojojo, jo, jo, jo. dit klink so uh, ras-eg vir Suid-Afrika. Uh, sadly, kom my mens by die einde ook, maar ek het seker laas, toe ek die jaarverslag van die polusieforum in Laim-Eikers gelees het in 1998 het ek soveel gepraat, soos wat ek vandag gepraat het, maar, baie dankie Helga, ek gee nie om nie, dit was, uh, ons het lekker geluister, en Amal het lekker geluister, volgens die, uh, in, in, die, die uh, wat noem is het, kommentaar wat ek krij, en uh, ja, nou hier, heel onder aan alles, uh, sien ek jou Helga, Helga vraag, uh, laat weet as ek iets moet verander, nee, nee, nee Helga, bly net soos jy is, net soos sweet soos jy is, moet nie een verander nie. Ons het jou so leer ken, en ons, het jou, ons like jou so, so moet nie een verander nie. <laughs> nou, dit is tyd vir my om af te slui met die, nee, gewoonlik sluit ek af met die twee en een rij, maar vandag het ons een medley en jylle weet wat is een meddelee, dit is een kombinatie van several likies van Jackie Lau, die dierenlied medelie, wat uh, Helga vir ons gegeet, en gevraat ons moet daarmee afsluit, en uh, baie dankie vir jou moeite Helga, om hierdie program saam te stil, dit was rechtig uh, genotvol, en uh, geloof, ja, toch, ek geloof toch, al die nieuwe luisteraars, en al die luisteraars, het geniet net soveel, soos wat ek het geniet het, om vir julle dit, uh, voort te draa, Nou voor ons die laaste uh, likkie mee uitspeel doen ek eers een paar aankondigings. Indien jylle enige versoeken wil uitsaai uh, of aankondigings van byeenkomst of vir die enies wil maak jylle is baie welkom om my enige tyd op my uh, te kontak op my selfo nommer 072 541 9803 en jy kry wereld waar jy blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer, of dat die program borg. Jy sal vind dat het baie kost-effectieve manier is om jou verkoop te eskaleer en dat ek te met die verdubbel advertising pays, soos hulle in Engels sê. Jy is ook welkom om my op daardie self-goornummer te kontak, ek herhaal om 072-541-9803. Die op die horizon kunstenaars, wat blootstelling wil hee, of wat beskikbaar is om op te treed by funksies of skouwe, ensovoorts. Stier asblief my soe 3 MP3's van jylle muziek na my e-post Dit is Ludwig Venter at live.co.za. is alles aan een en alles klein letter, met een kort biografische beskrywing van die kunstenaar. En dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling uh, wil uh, hee, dier onderhoud hier op my program wil bespreek of as jylle uh, weet van soe kunstenaar stuur my besonderhede aan hylle dier uh, en hylle sal vrijdag program uh, van my op, uh, op die horizon om drie namerig verskyn ek sal jylle dan uh, los met die liekie soos voorgesteld dier uh, Helga Nell en sy sê ons moet uitspeel met die dieren medelie van Jackie Lau. Pas my voorrecht om my muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker na week en tot volgende woensdag om vier uur namerig is het ek Ludwig Venter wat sê. weer soet, loop mooi, was julle handen, draai julle maskers en bye for now. My hey, hey. like for my so bias, so skanko Hooner haan, I like for my subaya, s's kan kook se I like for my like for my I like for my subaya, s's kan kook sooner haan. I like for my subaya, s's sooner haan. I like for my subaya, s's kan kook sooner Like for my like for my subaya. Like for my subaya, s's kan sooner haan. Die kat kom weer en hy wil langer wach. Die kat kom weer volgende dag. Die kat kom weer gloem hy de zwaar, waar die ander dag is, morgen is die kat weer daar. Die kat kom weer en hy wil langer wach. Die kat kom weer volgende dag. Die kat my dis waar, want die ander dag is moore, is die kat weer daar. Ek sit daar vir mys, kyk hoe die stap ek dier die huis, daar is niks van voer, ek skrik nie. Voor niemand is ek bang, daar is niks wat my kan vang Daar is niks wat voor ek skrik nie Ek sit dat vir my kyk hoe sap ek die huis Daar is niks wat voor ek skrik nie Voor niemand is ek bang, daar is niks wat my kan vang Daar is niks wat voor ek skrik nie Aonde by die vlij Sit amal in a rui I walk too hard